دے آیات کے اللہ جلالہ تخویب ذکر گئے کافران امتا کم چل اللہ پایا تو نباندی دا اللہ کتاب باندی ایمان نلری نو آئی تبا چاہ کی دے آیات کے اللہ تعالی آہ آزاب ذکر گئی قران مانی الله تعالی مانی دا الله پیغمبر مانی الله پرمای سو منسلی ہمنا زرد چ داخلق با الله منور ته داخل کو باخرت کی اور بنا عذاب دا اللہ خسرا انسان با اور کل لا الله خسر انسان مغور سزا نار دی نو اللہ پرمائی من اور تداخل کو نو سمت رب اور کی بہت وزی ختم بشی نا دا خبرنا دا زکدہ غی سزا درد اللہ یموت فیہا ولا یا نبا مکمل ختمی کی ملکی کی چراحات تو تمیلوش او نبا مکمل جو اندونی چے اوم سزا مزا وطنیم نبا ملی ونبا جواندی جواندی بزکنی جا جوان بدس جندو نی اومل وزکنی جا مکمل ختم شراحت وطمیلوشی داسی بامنی نا اللہ پرمائی جا اور داخل کو کل ما ناو جا جلو دهم حرکل جدنی دا پوستکی دا چامنی دا نبدلناهم جلودا غیرها لی اذوک العذاب اللہ احمد بورت نور چمڑی وروا چوتی دینا لام العذاب دپارت دی عذاب او عذاب تا سکل ہوئی سکل سکل چدی دے کہ انسان یو شیئ انتہائی تیز محسوس لنبانی سکل چیویا گئی تیز محسوسی گئی آزاب با انتہائی تیزے اثر سکی آو دا چمڑا با سورہ نو آیات کی خوزی کرنے لیچی دورہ با رس کے با اللہ تعالی دورہ پیری چمڑا بلنیگئی دورہ پیری با بلنیگئی نو بازو لکھلی گئی پیو لحظہ کے پیو سعاد کے پیو مین گینٹک کے با تو اللہ تعالی ساعت تقریبا گئنٹا وصا و پیری بردی جا چمڑا بدلی گئی او بدلی گئی سوزی با او دور اغت کی لکه در دری و رضو پا پاسی لبانگی نو دادی در پار چی چمڑا او سوزی نیو جوز تا حراحت ملاو شکن اکا کون برند ملاو نشو نو نمائیو نکتا بمراحت ختم شی دا چې حمله الله ورته بلې پاتيشو ديزه کې بازه خلق يويشكال په چکه مې چمړي بناونا کړې وو اوس وزيرا الله يبدللهم غير حدادين علاوه بل بورواجو نو هغه څه ګنا کړل چې باپور وسوي دا چمړه چې کومه ګناغاره نو یاد ساته چمړه او مستقل زان لازشن جا چاب آزاب کومی یا چملا چده تواچیم ده چملا فواسطه با دے آزاب نمی چملا ہو زان لازشن سا لرون کی شن ده چیا ہو چکل دو تا قول گیم ده بدا اگر پزریس را درب وغیره با نو دا دو تا آزاب نمی چملا تا آزاب نمی ده نو دا دا آزاب ہمیشہ والے رہاں یعنی ختمیگی بنا الله کلانی منگا تا سو پی ایمان من نبوزی ایمان دلوید رو تیگی نی دادی حفاظت کور الله دا تا بولی کور لی ازو کل سکی دا دار بارکی رازی بکا پر دا دار دا با اللہ دم را غٹا دا او خود دار او خود دار حباوی خوش مالی دی ما تا پتنو چی دا او خود کم سورا کم سی کم درینیم سوالګر نه 20 کیلومتر زمونګه دا خان او د ګوټی مسکه فاصله دا تقریبا 7 کیلومتر وړاندې سو کم 7 کیلومتر اځه ګاډي کې روان شي ګیرځه پېټې ګرځي په سړک ته ته لګی چې دوه خدای رسول نه ډیر وبد ګیرځه اتر ته وشوي نو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام پرنه ایزو څوک او نابوکافر مثلو او ادن دوه چه عذاب خو سکی او دا چمعه ورلدوم را غٹا گی لگه ده دره ورزو پکواسی لبانده نا تاسو دو کفر نبچ کی بس چی ایمانم جنلش ان الله کان عزیزا حکیما اللہ اختلا غالب دی دار سکولش او دیکی دا اللہ حکمت دی بس د کفر دا سزای مکر رکڑ پدا تریکہ سزا بور تخویب ذکر شو اور پسی مسلمانہ نو تبشارت ذکر کی زیر واللذین آمنوا آملوا صالحات آکستان جی ایمان روڑے و او نیک آمال کی نیک آمال دیتا ہو چی دو شریعت پا طریقے شریعت کم ٹیم کی کڑیا آٹیں ماننی او شریعت سمرم اگدار کی کڑی پا آغم اگدار ماننی دیتا نیک عمل ویدیتا اللہ پر میدہ سکسان سنو دخلہم جنناتن دیبا من داخل کداس باونتا تجری من تخت حلال هار شلان دیبا داگینا نحرون ویگی خالدین پیہا یو زین ملو شخو اوزیو خالدین پیہا ہمیشہ جوینسان ته وزه ملوشيږي نو زي بيان خپوينا الله انا وتل بني اول جيو سړي خپل بدل جنس ته محتاج وي خز ته محتاج وي اغه ني نو بيان سړي پريشانه ته غدي نه کوي او کا سودي توليږي دوبه توليږي او دو ته دو جټول عمر بتل ته يبا ته خوشاله نشي سگه چې کور ولرلتي تا اغا تاي يلد ما اللہ فرمائی دا سبانی لهم فی ها عزواج مطاقر دا دید پارا با پدی جنناتوکی پدی باؤنوکی عزواج مطاقر تن بی بیانی پاکی دا دنیا دا, دا بی بیانی بمی خدا من ملاوییت آدھا و پدی حالت نیجی تاسو و اجیرمو تی دلت تنگی و دا برا پسیلتا مرازی ننا دا حالت بینی دا با اللہ چسنگ انسان جنتی بدلی جنت تلش کدو کامت تاو خوایث بدلی گی نو زنانم بدلی گی او بند دل تا چکم گندگی دی نو خداو پر ماری متحراتن پاکی کلیشی نو چکمی بیماری دی حیز دی نفاس دی دک خیری دی بدبویین دی دنکونو گند دی آر کس مگن په انسان کې موجود دی نکم گندونه چې زنانو سره دلته راګېدی دی جنت کې نه متطهره پاکې کړې شي دا معنا شي عقد جنت بي بیا نه چې مراد شي متطهره تن عمدہ ک مطلب چې پاکي وي نه ابتدا الله تعالی پیدا کړ وان دخلهم ذللا ولیلا دنیا کې انسان ګرما او سرځنه تنګي نه الله پرمای وان دخلهم ذللا ولیلا دا جنتیان وموند داخل کو ذلا داسی سوری تا ظلیلہ نو ظلیل داسی سوری سوری ورکون کی سوری سوری کلیشوی نو دادا الفاظو دا عرب دا الفاظو استعمال دے اغیر لیلو الیلووی دکسی ظلن ظلیلہوی دادا مبالغی دا, دا, دا, دا پار یعنی کامل سوری بہترین سوری فاتش و دائیوں کم زور اشکال نیچه بازی خلق ہوئی جی جنت کے ہو بنورنی لا یرون فیها شمس اونو لازم حریرہ قرآن کی رضی نو سور بسنگ راضی یلک را سور خو دنوار تیکہ دارین نیچه جنوار پر تیکہ چولے چلے کم زیینن تب سوری رضی دار اس دنوار نیچ تدالیت لگی دلیتی سپیکر رہ داندی سوری کی کی دا مطلب خونش چې جنت کینور نشته سوري بری نور بھائی بھائی راز راز رانا غاني به چمکونه به ستیاره وبني چې تا په جنت چو ده البته خوشپښتن نه درس شپه نشته و تقدیوی دی اخيري ورځ نو چې شپه نشته ورځ درس نه غاني نو چرانا غاني رانا غا مقام حداغي سوري وي رانا غان دتي مایت سشيره زي سوري راز باه حل کې پیت الله تعالی معلوم ده چې داسور به څنګه سوري او داسوره برځره نه د وژنه چراناته سمه ته سې راشي دا دې د وژنه به جوړي یا سټریکه کار وې نو سوره مطلب مدارې چې بنور ټګارینه چې کم جنوري من ته رسولي قال الله و سوري بهې ایمان د جنت کې به سوري جنتهان بہت داخلي د نو ورانګان د وژنه کې داسګ ونه شو او بلغه سوري بداسي نه دلته چې ته سوري ته کنه نوم ماشي مچاندل نه پریدي په مخه به واستې آغا سوری بدا سنی را حدوالی سوری بی خان ہمیشه سوری بی پھلتا جو تا کینہ سی لکسات بیان ورنش ای اللہو اینا غلل ولیلہ بارحل اللہ بگم گتاسو نصیبو برد این اللہ یا امرکم انتو ادل امانات اللہ تاسو تحکم کی انتو ادل امانات داچت تاسو امانتون اوالکے الہ اہلی ها خوندان ده امانت ته خپل امارتونه ورکه چیکم مالکاندی خوندان دي هغه ته خپل امانت ورسوي آیات کې دوه مسئلو غټي ذکر کی او په دوه مسئلو کې لومړی مسله چې کوم ذکر کی ندی متعلق او شانه په زون انده هم دا آیات څنګه نازل شې نو چکن نبی علیہ السلام مکہ فتح کلا او فتح مکہ ش علیہ السلام مکیتا داخل ش نو دری چابیا نی چې کومه ده بیت الله د کبي عثمان رضی الله تعالی او سره او د کبا غو روایت لکلي دی چې ایمان د کوه د کابه سادین اډو سادین اډو نو چې کله هغه پتاولګیږي نو هغه دروازه بند کړو د کابه چټه او اا نو ویله سلام دې چابی ورکولا نو الی چې په چابي و واستاو دروازه کولو کله ویله سلام بیت الله د داخل شي چې کله نبی علیہ السلام بیت اللہ نه پاره شدا چاوی عباس صد نبی علیہ السلام تر وخت چېره موږ خلکو توبه ورکو سکهیم موږ نو جگما سودانا بیت الله خدمت چاوی دا تم متواله شتره مطالبه وکړه پروارو دی نبی علیہ السلام یې وره نو بارح نبی علیہ السلام الله ثلاثه آیات نازل کړو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله تعالی حکم کوي چې دا امانت په الامانت ولته تعالی علی علی سي دا غنه چې ابي هغه ستو په علی سي وراله چې ابي وراله ورکوله مغو ته جب سره وخت دي زور چلو او ستر ازي مت نرمي کې ما سره ما دا چاګي راګي نالو ته پیغمبر اسلام باندې استا برکه قران نازل شو چې الله تعالی فرمایي چې دا امانت خپل امانت ولته تعالی نزه ګیدر کو نو بار حل وی هغه دکې ای دکټې ایمانه له <تصفح> خو صحیح خبره ده صحیح دا روایت ده سمره د جو په سیمه او قتل نو صحیح روایت ده چې عثمان سے ایمان ده مخ کړوړه ده فتح مکه نه مخې ایمان وړه اگر چې دا واقع ده سیو نبی اسلام راغه اور وته کو له کو نبی اسلام موږ کو چابیا بیا دلاس کو چې کله اذباس سے مطالبه ده ده خبره پیدا شوان چې نبیه الاسلامی کې رشی تر تور کی ما تیرانه اللہ دعیات ناجده او نبیه الاسلام دت دک تیم کیوه چه کل دا آیات را غی و تاوی دا چابیان واخل داوال دا با تاثر تر قیمت تتاثره او چې کم کس تاثرن دا چابیانی لیه بڑیر لوی زاله نو آغا چه وپات که دو نبیه شیبه وسم هغه چابيانې د غوخانې خاندان کې روان دي ها چې څوک هم زیه کده سودی بادشاهانو ولې ناراضی بیت الله تدن دروازه وا تاغې کلاوي او بیا دروازه وا تا هغه باندې دا د عثمان سیدي خاندان دي اډاری خاندان یې کینی متعین ده هغه کې دا چابېره روان ده هغه سری نو دا ايان چې نه زولې دا آیات مطلب به صرف دانشو چې دا معناته مراد دا چې بي شو او بس چا بيغه تور کا غيانات مطلب ختم علمي تور په بحث ډېر دی او تاسو ته اسان اسان وای دغه کیسه معناته امانات یو د الله تعالی امانتون لري تاسو سره دا الله اندامه ور کړی او ابن ور کړی او اسنه ور کړی پیږ دا الله امانته دا صحیح استعمال او بل امانت د الله سره د الله د دین دي دا تاسو سره امانت پدی باندې صحیح چلے دا او بل امانات هغه حقوق د حل ګل دي تاسو د حق ده دا د امانت ته هغه تاوالک د بچو حق ده دا د امانت ته هغه ته حوالک د مثلا ته مثلا د بلچا کرس ده پردې امانت ته نو مخلوق سر جسم را امانات تین او وقت دیکی رالو اللہ تلا پرمئی اے ایمان دارو اہل امانات <تصفح> والا دخبل امانتونو والا گئی نو انسانی معاملہ آوا درستو البکار دانا جی موسخو خو, خو بہر حل لکورو علا حق نور کے راگی نا پاکن ورگی اگیس رضی آتے گی یا موسخو تا کہ روجنیسی خو دبچو حق دے اگیتا دین خودلوی سې لار باندې روانو لې ته حقن ورک نه دي تدینداري نه وي خان نو آیا مطلب شه ان الله یا امرکم ان لا او بعض تفاسیر عامه کې لیدل شه دلته حاکمان او بادشاہانو ته حکم دي زکنه مه اسلام حاکم او عالم او مکهوم سوق او اسمان 7 الله يُسَلَتَ حُكُمُّا كَدَ أمانتِي دادئي تواً عام وخلقه تمدك حُكم دے ولاد قد وحكومت لازمی ندر جهان ما ها مين حكومت فلس بانده مشر ده او فشلو بانده مشر ده اغسرات ده قوم حقوق دی یا اغسرات ده قور مشر ده اغسر ده ولاد ده حذ حقوق دی نو طولتا ده الله حكم ده جه پل امانت پل امانت ولا توا ندا مطلب شي شا... حکم عام ده اگر چه حضرت شوهره په خاص واقع کې کی. الله تعالی ان الله یامرکم ان الله حکم گیتاسته انتو ادل امانات دات چ تاسو دا امانتونه اوالکه اله اهل ها, ها وه دان د امانات ورپسې دین حکم وای ز حکم تم بین الناس ان او هر کله چې تاسو فیصله کوي په ما باندې د خلکو ګټاګۍ په یو بل باندې حقوق دي د یو حق په فل حق دی او دا مسک مس کې فیصله کوي دې بادشاہانو یا عام خلقتې فیصله وکړي فیصله نو الله فرمای اصول دادی ان تحكم بالعدل دا چې تاسو فیصله کوي نو په فیصله په انصاف سره وکړئ نو فیصله خپل اصول لټول ته تفصیل یې خو ده نشم ویلې مکمل و غټ غټ خبري دري چې تا خبر نه دا خبر د ورده د بل دی نه دا ورزله فیصله تد غصيب په حالت کې او ته پیسې لګې نو مصيبه حالت کې پیسې یو دنيز د کینول له بل لری کینول له پیسې یو دلس در کړی دی رښتدار دی نو دا څه و بل هغه په سچ تریکي و تراسه پیسې لګې نو دا دی د علاوه خبره باوري د علاوه تب په یو نه د حالت کې باندې کې د انصاف نه وکاره نه دا غټ غټ خبرې نور هم له شی خبرې نه نه الله پر مهال هر کله چې تاسو پر دا غي په یو حقوق دي ان تحكموا بالعدل داتې تاسو پر پرسله کوي نو پرسله بکوي په انصاف د حق موافق بکره د شریعت موافق بکره دوا خبره الله ذکرله اوس هغه باندې الله خبره کې چې خبره ګرډې ری بهتري نه دي الله ان الله نعم ما يعوكم ان الله یقینا لنعم ما س ډېر بهتري مشره يعذكم به چې طافته نسيه داغو نو څو ذکر کړې پر دې حق هغه تا د الله حق الله تبارک کول تعالی د مخلوق حق مخلوق تورت کول ار د خلق په مسکه پیښله کول نو پیښله په انصاف سره کول بهتري خبره دي الله عز وجل بهتري شي دي چې الله په تاسو ته حکم کوي او بهتري زه کوي حکومت والا بدشاه انصاف سره پیښله توله تحق کوي دا حکومت بنور مزبوطی کی خرابېږي نه یو امیر دې مشر دې اغه انصاب سره چللی هر سړی ته حق ورکړي نو هغه برس ته رزق حقیقی خرابي نيبي د دنیا پیداوار او د اخرت پیداوار چې دل په فیصله انصاب انصاف کړی دي د شريعت مطابق فیصله کړی دي نو اخرت کې به الله نخواړي اخرت د عذاب دم بچو اخرت ثوابونو متحاصل شو د دې حدیث کمنځي ښا نووي عليه السلام پرمای چې الله تعالی ته قیامت پر زبانه خو خلق او الله ته نيز دې خلق هغه سوق امام عادل یو امام عادل بادشاہ او چې عادل او حديث کې نام راځي چې الله تعالی خو خلق انسان چې الله بده قیامت پرځ انتهائی هغه او عدا الله نه به انتهائی لري امامم جاهر هغه بادشاہ دې چې هغه ظلمته نوبس سغر الله وي سبحترین شیر بهترین شیزه کرے چې دا الله پنس باندې قیامت کې ته انتهای انسان ګرځي او ندی انسان ګرځي چې فیصله ده انصاف ته او ار چت تل حق ورګه او سبحترین شیر چې دا بهترین شي ته رات کو نو دا الله پنس باندې قیامت کې انتهای مقبوز انسان ګرځي او نخو انسان ګرځي ان الله یقینن الله تعالی کان سمیع ان دی اور دیدن کی بصیر اور الله تعالی دیدن کی یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول محکه حکمانو ته حکم اس دریب اوهه تابیداری کوي وا اولی الامر او ځخوان د اختیار تابیداری کوي د دې کې باندې ځان کوی کړه مطلب هوار دا دا دی غله تابیداری غله د قران تابیداری د پیغمبر تابیداری چې تر سوورې یو انده هغه تابیداری د داراستو پیغمبر لسلام سنت شتا اولی الامر باریکې تفاسیر او غټې خبرې اورې بازی لکل دینہ مراد کو کہا عالمن او او بازی لکل دینہ مراد اغه ولاتی حاکمان او بادو امراء استرایا چکم جہاد لذید جہاد مری نوغه مراد دی اللہ وی دا غیتابه لري او بادو ته دواړه اغستینی د جہاد چکم مری دا نم تابع چکم عالم دین نے په انسان د په انسان دی دا هم تعبیر لري دا خبرم باندې مين کوم چې د ستا ژوند مسلمانانو نه الله وي دې دا تعبیر لري فاین تنازاتوم اختلاف راغي په شیئن په یو مسله کې فردوه دا مسله واپس کې ال الله الله نو الله ته وایې نو مراد څه و دې الله اول مطلب دا الله کې اللہ تاولا نو اللہ تا بے سنگوڑی دا اللہ کتاب رسول او دا مسئلہ پیغمبر تاولا چی اختلاف تراغن او چی پیغمبر جو اندهو پیغمبر او چی پیغمبر نشت نو پیسلہ پا پسک اختلافی دا پیغمبر پا سنت بانده بایده دعیات ساتھ ہیں احل حدیث دی جنے او غلط مسئلہ لی جکم قرآن منی حدیث منی فکرن منی دا مسئلین منی آئی وی بس فردو خیلی اللہ و رسولی اللہ و رسولی چھتی عالم تولی مجتحد تولی دو پیغمبر نرس تو ندا پیغمبر نائب دے داس ابل سکن رے ابل دن آتیو اللہ و آتیو رسولی و دمرا کدر اکار دیں کو قرآن کے سپازے پر نستاو پی اختلاف نگا خوبا تولنی رچلا مسلا پتھا تب ایمنا پوئی گی دابل پی ایمنا پوئی گی نو مسئلہ په تنه راتبه او علم تولې چې هغه کوئی دې تماتېږي چې هغه کوئی قرآن کې مسئلہ او حدیث کې پیدایږي مرتبه په عملو کې تنه کوئی مدد کچکم کوئی علم دې تي وته تولې د مستهدیږي دت د دې تبدار کې کو دا الله د پیغمبر تبداري دا حکم کې او چې تنه کوئی په مسئلہ اگر او بس لاندې تقلید کې تا دېداري کې دې ته تقلید وي تقلید تقلید به بس دیو ایمان کی قابلیتی اتا ته مساله بیان کیته په عمل کئ ته خپل په دلیل نه پویږي بارحال دا مساله نکیره مو واپس اور پسی مخه الله اختلاف شه په یو مساله کې په یو شی والرسول الله ته واپس کئ پیغمبر ته واپس کئ غور ان کنتم تو به دي خبره وکړي ان کنتم تو امینونا کتابه ایمان په الله باندې لراه او یوم او فرض د اخر باندې لراه الله وی ک ایمان دی نو فیصله په قران کې او ک ایمان دی وی په الله تعالی باندې او فرض د اخر باندې نو فیصله بد الله کتاب دا ځمون به نو نقصان دی الله دې موږ معاف کړي چې پته نه لګي چې ځمون بس حشر کوټونه کاين دی که چهره زما اوستا مسئله نه نو بس مونږ غالي کولزو بس دا خبر زمونږ ذهن نه ووتيده زما مو ته د استادو مودرا او د کمنګ د فیصلو اصل کنه لید اعلان کی الله تعالی فرمایي کی ایمان لږ په الله باندې خدای منی او قیامت باندې نو په سلا د کتاب ترالا او د پیغمبر سنت وترالا بل بلامونه او که ایمان درکینی بی ایمان نو چطاره وي نو که وسره هغه دي تنرادي نپو اشي چېر انتهي منيه منيه روبياو مسلمان دي خو ګور الله وي مسلمان نشان دان دي چې پیسہ بل بل تلوي قانون تبوال داتې لري به نقصان حل که وسره نه منيه روبياو کار نه چې بل بل پیسہ لې دانځه دي دا څه یوه ځای کې غاډی کس ولر ماګی شریف صلی الله علیه وائل هغه دامن کوو صبر اورې دلین نه په دې وخت څنګه ته سلو دیت اور اور نورو قرآن دا او ګورستایو ته و قرآن دا په دې ځان خبر ورکاري پیسې له خصوصا حکومت یې نه کې خپل کوشش کوي چې کله په کول وکړي نه لا پرني فیصله الله تعالی پیغمبر ته کچره ایمان لره په الله مانې ولې او بیا د آخرت باندې فرض دا حرکت باندې نو الله پرمه ای ځا وکړه په دې شلو نو فیصله کول او د پیغمبر کو سنت باندې فیصله کول خیر الله دا ډیر بهتر دی ډیر بهترین کار دی او احسن تعویل او د انجام په اعتبار سره ډیر خره فیصله وکړه په شریعت نو انجام د دنیا کې هم او انجم د آخرت او یو مسله ده ته هم کو په کوټ ته او که عدالت کې جنهای خلاصا خلاص او دعاوونه نو خلاص نه ده شل ځای ورکا خدای دښت خاونته ورکا چې کله دعاوونه غره دي که خاون بيماري نفکانه ورکې نو قاضی د هغه کائم مقام کې دی شي قاضی چې ونه ډیګری ور کېده کلاخ او که دعاوونه نقصان نه نفقور کوي خرچ ور جسمانی برابر دی او بیم تا ډیګریو غټل شل ځای خپدشي علماء همدې مثله ته رسیدل نه لکه پرمې ځان غهین او واسطه اويله د انجام په اعتبار سره دا لري خبره دا نه کوم تاب ار برابر شي الَّذِينَ هَكَانُوا كَثِيرًا كَفَرُوا جُحُودَ كُفْرِ كَذَبَ بِآيَاتِنَا دَاعَاهُمْ او کفر معنا انکار او نظام صحیح راځي پټور معنا سیدا انَّ الَّذِينَ هَكَانُوا كَثِيرًا كَفَرُوا جُحُودَ چیاغا آیاتون در اللہ دی کفر از اکر پٹولت ہوئی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِ آیاتِنَا یقیننا کسانچ کفر اکلے پایاتون زمن زباندے سوفا نسلیہم نارا ناؤن سرد جدیب داخل کورتا کلما هر کلام افجد جلود امچوس وزید یولو بہم سرمنے دتای بدل اللہ یولو ذل غیرھا بدل اللہ وللا من بدل قدیتا یولو ذن سرمنے غیرھا لا ودینا نور لیادو کولعاد پرادی جی اوسکی انزاب ان الله یکن اللہ تعالی کالا عزیز کانا عزیزاً دی غالب حکیما حکمتولا والذین آمنوا واملوا الصالحات اعکسان جیمانی روی دی واملوا الصالحات او کریبنی کسا ندخلهم جلات اللہ ویزرد دی بداخل قدا سباونتا تجری من تحت هالانحاج بیگی بلان دی دارینا خالدین فيها ابدا خالدین ہمیشہ بی پیہا پر باغنوکے ابدا ہمیشہ ہمیشہ لہن دید پارا پیہا پر باغنوکے عزواج المطنرکن بی بیان پاککڑے شیو بی ہر کس مگندہ گینا ونو دخلهم الاردی باہن داخل کو غلن ولیل آسور دائمی تا آسوری سوری کون تو تاثوری ہمیشہ تا اِنَّ اللَّهَ اِقِنَا لَنَّا تَلَا يَا مُرُكُمْ حُكَمْ كَيْتَانْتُ تَيَا اُلَا تُ اِبَتْشَهَمْ انتو عدل اماناتی دا جتاسو اوالکی ادا کئی امانتو نولارا الان انگلی ها خاواندامو گا امانتو نولارا بين حکم من لاس او حر کل جتاسو پیسا لگوی پا مابین دخل کو گی پا حقوق کو گی انتا کمو ان الله کنا لله تعالی چه نه ما سبح <تصفح> تر شد اعیذکم به چه حکم <تصفح> یا یکم چه نسیت کای تا <تصفح> ستابی پدک زرا چغا ادا کند امانتی انصاف ولا پسلا داد الله کنا لله ترین چه یا به چه الله تعالی واس کای تا بِهِ فَغِسْرَا إِنَّ اللَّهَ يَكِنَنَ اللَّهَ تَنَا کَانَ سَمِيًا دَوْرِدُنْكَ بَصِيرًا لِدُنْكَ يَا اَيُّهَا الَّذِي لَا مَنُوِي مَانْدَرُ عَتِيَا اللَّهَ تَابِدَارِ دَالَا كَوِي وَعَتِيَا الرَّسُولَ تَابِدَارِ دَتِغَمْبَرَ كَوِي وَأُولِي الْأَمْرِ عَوْدِ خَوَانْدَامَ لِي فارنتنا ذاتم کچره تا اختلاف وګ دا بل امره لا پیسه بس 112 کې فار دو پس واپس کې دا شیخ اختلاف لرا دا مسلې لرا ال الله کتاب الله او رسول فی امر الله تب کې ان کنتم تؤمنون بالله ولرا ان كنتم كثر يا تا فو کو منو نا ایمان وره بالله تعالی بالیوم الاخره پر ذخیره باندې زالفا فیصل قول الله باندې او پیغمبر کو سن لقبلی خیر و دیره بهتره وحسن او غیر خسته تا لیرا پیتبار دنجان یا اولی بیاخرهین قوت المتی رحم المستین یا الله د سبحت پر را نصیب کی یا الله هر برکت را نصیب کی یا الله کریمه کوم محکم محکمات دی کی بیان شي یا الله پاګیبان دې را نصیب کریمه پاګیبان دې یا الله مولا طاقت او توفیق را کی چې زمونږ خپلې مسلې دی یا الله ستاسو کتاب باندې ستاسو پیغمبر په سنتو باندې خلق یا الله دې دولت دی ایمان دی منځ زمونږ سره ملګری ایمان زمون سره هرته به ځي الله راضی شي خپل رضا نصیب او برزه الله تعالی